Так у нього ж машина несправна, а тільки загуде вже на ній директор Паталашка, Ну то я кіньми. А на станції в чайній чай такий гарячий, що вже її голос захрип. Це я вам не щодчайною. А от на щод науки затрудняюсь. Товариш чориця сильно розводить критику і самокритику на щод науки. Її помагає? Та як вам сказати... А втім, він приклав пальця до губів, закляк у очікувальній позі, що сила, намагаючись надати поштивості своїм ватяним штаням і товстій хвайці. Партійні двері рвучкові відчинилися і негайно зачинилися знову, з такою швидкістю, що з кімнати не вилетіло і звуку. Зате в цей невловим і, власне, і не існуючий часовий Проміжок, якимсь чудом зумів ускочити дивний худий чоловік, який вилетів з засідання, як чорт з пляшки. Він і схоже був на охлялого чорта. Весь перехняблений, з запалими щоками, з присохлим до хребта животом, рудий і морий, в рудому засмальцьованому піджачку, в рудих штанях, в рудих чоботях. Розвернувшись рудовоко, по напівтемному передпокою чоловік-чорт вмить запримітив мене, митєво збагнув, що я тут новий, підлетів до мене ще більше, скособочився, тихо спитав. «Закурить є?» «Некурящий», – сказав я, не встигнувши навіть здивуватися появі цього рудого видава. «Ех, жизнь!» – скриготнув прокуреними зубами рудий і так само непростежувано, як і з'явився, зник за партійними дверцями Терешко, пояснив Ляпка Там у них на засіданнях не курять А в нього вуха пухнуть від того Та ще директор Паталашка і товариш Чариця курять Казбека Терешко Махру Він налягає на Кременчуцьку А я визнаю Прилуцьку Вона вроді легша І у Прилуках моя дядина живе А ви, значить, не курящий не корящий. Професор наш теж не курящий, а тільки ж який чоловік, як грім. Тут усе трепеще, як він розгримиться. Товариш чориця, хоч який твердо кам'яний, а й той уникає. Коли ж наводить на професора критику і саму критику, то все отак, щоб ніхто не чув і не бачив. Зачиняються в бухгалтерії, а мені кажуть – Ляпко, стій на стражі і не підпускає нікого, бо в нас закрите совіщання. Ну, я беру табуретку, сідаю отут і стережу. Як то сказано, не піде праведний на совіт нечестивих. Таке несподіване трактування слів святого письма постійним відвідувачам чайної могло б викликати хіба що співчутливу усмішку. Але я не хотів псувати взаємин з ляпкою, вже при першому знайомстві треба було приймати правила гри, запропоновані цим чоловіком. Тому я зобразив на обличчя цілковите прийняття його слів, оцінок і почуттів. Спитав, не спитав. А як же та критика доходить до вашого професора, коли вона заміцна зачиненими дверима дверима, чорноватяний ляпка, Погойдався переді мною на товстих валянках, як на поплавцях у морі Житейському, нахилив голову в один бік, в другий, глянув на мене знизу і збоку, знов похукав, як після доброї випивки, і тільки після всіх цих операцій озвався на безприродної української насмішкуватості. Товаришу Сміян, ви ж Сміян, я не ошибся. Що ж ви то таке питаєте? Дивлюся це на вас. Тож, мабуть, офіцер і фронтовик. Може, і заслужений? У нас у нутережка три медалі. Ні в кого стільки немає. А раз заслужений, то й член партії. А раз член партії, то й знаєте, як критику і самокритику пишуть і шлють. Куди треба? І товариші шлем, а я, як експедитор, везу на станцію. А тоді воно вертається назад, і директор Паталашка підписує наказ. У нас тут на агростанції ніяка наука не вдержиться. Товариш чариця так і заявляє, ми її з більшовицькою прямотою. А оце приїхав професор і попала коса на камінь. Ну, те ви побачите, коли до нас по науці. Мені стало душно, і від затхлого простору, і від ляпчених балачок я роздебнув шинелю, пройшовся по тісній кімнаті.